Belső közlés Dal és szöveg első készből A szerkesztő páimárk Belső közlés Heggesztett vízió A Kert ház nappaliában minden üres és minden tiszta is már, mint karácsonykor vagy Dunántúli vendégek látogatásokkor régen vagy még tisztában, milyen tiszta sohasem volt a ház a sor még áll, rajta a könyvek, az apró kis csavarok, gyógyszeres tégejek, lemezek, de az ülőgarnitúra már oda. A videó közötták közkeresek egy heggesztett vízió fellépést. A zenekart én alapítottam, de a neve nem tudom honnan jött. Az óriási tér a nappalink örökké visszhangozza modoros üvöltéseim. Eközben a strandon apa, már nem anyával valami összejövetelt szervez, vagy építkezést, nem tudok örülni ennek ebben az álmomban, mert nem tudok leülni hova, másnapos vagyok. Menjetek haza, fiúk, mondja. Hazamegyünk, mondjuk, és ráfekszünk a vízre. Ott a medence közepén ébredek. Jó estét kívánok! A belső közlés a Klubrádió zenés iradami műsorának mikrofonjánál Szegő Jánost hallják. A szerkesztő Pálya nevében is köszöntöm Önöket! Ebben a műsorban már megszokhatták, hétről hétre egy költőt vagy egy írót mutatunk be, aki felolvassa megjelenés előtt álló szövegeit, és magával hozza megmutatja azokat a zenéket is, amelyek élete vagy pályája szempontjából meghatározóak a számára. A mai adás egyrészt különleges, hiszen vendégünk saját zenekarának szerzéményeit fogjuk meghallgatni, zenékgyalánt, de hagyományos is, hiszen egy írót és költőt látunk vendégül egy szemébe. Előbb már hallhatták egy versét, torotska András köszöntöm a stúdióba, Servus. Szia. Köszönöm, hogy eljöttél. Te több műnemben is alkotsz már évek óta, verset és epikát is írsz, sőt, mint mondtam már zenét is, és mindegyiket valamiképpen összeköti a te beceneved, az a tocsóság, ami ezekben a szövegekben nagyon mélyen benne van. Mennyire tudatos vagy mennyire véletlen az, hogy egy-egy mű végül vers lesz, vagy mondjuk novella, vagy esetleg regény, ami a legújabb terv? Mm. Tehát hol dőlnek el a dolgok? Ö Hát igazából az, azt nem tudom, hogy mit, mit jelent ez a toszóság. E, e, tehát, hogy mondjam... Ha el... irodalom-történeti vizsgán húznám ezt a tételt, akkor azt mondanám, hogy valahogy a személyességnek és egy ilyen önironikus ellenpontozásnak egy ilyen furcsa elegye mondjuk. Igen. E, hát e, ilyen szempontból mondjuk egy élmény e, az, e, az tud, e, tud lenni vers is, és tud lenni... E, próza is, akár ugyanaz az élmény, esetleg később, tehát például nemrég nem rég, három éve jelent meg a, a, a labirintusból hazacímű című vásos kötet, amit én írtam, és annak a, az egyik közege, az, az például foglalkoztat, hogy az, az legyen egy ilyen regény hősnek a, a foglalkozása Uh, illetve hát mondjuk például a, a zenekarommal tegnap uh, éppen egy olyan klipet uh, vettünk fel, amiben egy, uh, egy labirintusban máskáló kisegérről uh, énekelek, és uh, hát igaz, hogy egy patkányjal vettük fel, de végülis ezek, uh, hogy is a az most Szóval ezek tudnak keveredni nagyon. Uh, de például, ha nem emlékszem, te éveken keresztül dolgoztál is egy a Buda, egy budai vár alatt egy labirintusba. Például most ez eszembe jutott hogy elég sokszor egy-egy művednek egy-egy motivuma az összekapcsolódik mondjuk az életrajzod egy-egy eseményével, nem? Igen, és hogy most mondjam, ezt én természetesnek veszem, de, de mert azt gondolom, hogy, hogy az ember nem tud igazából olyat kitalálni, sem, ami, amit nem látott, vagy nem tapasztalt meg. És hát mondjuk lehet, hogy ez most éppen nem tudom, tehát hogy ezzel nem foglalkozom, hogy ez mennyire divatos, vagy sem, hogy mennyire kell elrejteni azt az adott élményt. Mondjuk a, a novellákban ott, ott ez az élmény, ami, ami a magja az írásnak, az, az sokszor sokkal jobban el van dugva. Tehát, hogyha mondjuk mondjuk most akartam mondani egy példát, de hogyha mondjuk kismacskák vannak egy novellában, az, az általában nem kismacska. És mondjuk egy versben meg nagyon ragaszkodom ahhoz, hogy hogy, hogy az, az a, a valósághoz legyen köze. De most például, ha jól tudom, hogy olyan regényen dolgozol, aminek a témája összefügg azzal, hogy te két és fél éven keresztül kukásként dolgoztál. Nem akarok téged egy sült realista íróként ábrázolni ebbe a késő esti de hogy mégis megint adja magát a kérdés, hogy nyilván nem azért dolgozol mondjuk egy, egy területen, hogy aztán abból írjál egy téglaregényt, de a kettő mégis állandóan egy kicsit így kiegészíti egymást. De nem csak a verseknél van egy ilyen konkrétság, hanem az epikánál is. Igen, mondjuk az, az nagyon nagy túlzás, hogy, hogy, hogy kukásként dolgoztam, de... Akkor rosszak a forrásaim elnézést. Ezt én mondom, a forrásaid én vagyok, legalábbis ebben a tekintetben, de, de hát az különösen mondjuk így az elmúlt, mint én, tíz évben, az, amikor is a bölcsészkar utáni ilyen pályaválasztás, meg, meg ilyen álláskeresés történt, akkor, akkor ez foglalkoztatott, hogy azokat az élményeket, amiket amúgy is megszerzek, meg bele tudok pillantani ilyen, ilyen, ilyen milliókbe, azokat, azokat nem akartam veszni hagyni. Tehát, hogy ilyen, ilyen tarsándori gondolataim voltak, hogy hogy ha már úgyis ott vagyok, akkor ebből valamit kibányázzak, és mondjuk el tudjam adni. Megpróbálni tudósítani akkor egy kicsit arról a közegről is, vagy nem tudom valamiképpen azt akkor így áttenni? Hát nem tudom, tehát hogy, hogy az, az olvasmány élményeim, tehát hogy nekem például a az, az a nagyon beütött, ha már nem olvastam tőle sokat, de az, az, az amit olvastam, az, az nagyon tetszett, és vagy nem tudom, például Bukowski, vagy, de, hogy is mondjam, tehát, hogy hozzájuk képest abstinens vagyok, tehát, hogy egyáltalán nem ugyanaz a világ, csak, csak hogyha mondjuk mit tudom, én felvettek egy munkahelyre, ami például egy olyan hely volt, ahol, amit a labirintusnak hívtak, akkor az beindította a fantáziámat, és valahogy abból kiindulva uh, uh, gondoltam, hogy jó, jó arról írni. Ha teszem, hát hogy kár... az nézni akarsz vele, hogy Petrit idézem az absztinencia kapcsán. Most hallgassunk meg két verset a felolvasásodba, és akkor mindjárt mondjuk, mondjuk a tükör. Az mit jelent a te költészetedbe? Következik a tükör és az anya sírja szép rendezett című versed. Tükör. Fokrémetkenek az arcomra, borot válkozom, mint apa. Csak én fésűvel. Fésülnek, húzzák a hajam, papa könyörög, induljunk, vár az iskola, húzom az időt. Fogom a kezét, piac utca, elhúzott vörös függöny, fekete-fehér tévé, kikapcsolt, sötét üvegén figyelem, ahogy állok a lakásban. Kávéskanában görbülő arcom, a felnőttek beszédét hallgatom. Játékbolt kirakatának üvegén egy G.I. Joe és egy templom köz. Játékból a kút mélyére köpök, Torockai nagymamánál megnálássa. Belenézek egy fürdőszoba tükörbe is, tíz éve nem nézett senki abba a tükörbe. Mamát vajon kiápolhatja most? Az egyik szekrényben találok kézápoló krémet. Elképzelem, hogy nem vagyok. Apa, mikor tükörbe néz minden második héten, hányás után eszébe jut el folytatás? Eszébe jutottam valahelyenkor, eszébe jutott valaha a pék, boltjának ajtaján keletkező tükörben anya. elképzelem, hogy anya vagyok. Aki iskolában menett, rápillant saját magára, haját igazgatja. Vajon kire akar hasonlítani? Talán csak saját magára. Mindenki saját magára akar hasonlítani végül, mint egy tükörkép. Anya sírja szép, rendezett. A testvére és annak férje tartja rendben. A növények nevét nem tudom, amiket a sírra ültettek jelenleg, de a szomszéd cigányasszonyé fakó, művirágos, nagyon gazos. Őt nem látogatja senki sem. Talán ha tíz éve jártam erre. Anyának van takaros fakerítése is. A fejfára annak idején a nevét vésettük. A foglalkozását is, hogy 48 évet élt. Józsi, apa akkoriban legjobb barátja, most ennyi, apa szerint 15 évvel anya halála után együtt ebédelünk. Apa mutatja a karján a sebeit Józsinak, mesélő, hogy szinte már csak a tökét nem szúrták meg a nővérek a, a helypában. Józsi, mikor kérdezzük, hogy van, azt mondja, megöregedett. Emlékszem, hogy sírt anya temetésén, hogy sírtunk mindannyian, mint a gyerekek. A belső közlés mai vendége továbbra is Torockai András költő író, az előbb pedig az ő saját zenekarának, a belső parancsnak az egyik dalát hallottuk, i Can't Recall címmel, egy Uházgyul a feldolgozást. A majadásban többi szám is az ő szerzeménye lesz, most viszont még térjünk vissza a szövegekhez. Én költőként ismerterek meg téged, ráadásul viszonylag korán hisz, mi egy egyetemre jártunk, talán az előbb említetted is magát az egyetemet, és akkortól kezdve látva verseidet most felteszem neked azt a kérdést, amire szerintem 15 éve nem számítottál volna. Tudod-e szakaszolni a saját eddigi verseidet, valamiképpen a saját költészetedet, hogy vannak-e olyan elmozdulások, vagy olyan folyamatok, amik mentén kirajzolódik itt valami, valami térkép? Ö, hát úgy általában véve, nem szoktam számítani ilyen kérdésekre, ha bár amúgy a, a, amióta tudom, hogy nem kell ide azóta egy folyamatos interjú részese vagyok a fejemben. Igen? Igen, folyamatosan bársz. Akkor még szóba önmagadnak részben. <gül> <gül> hát igazából azért nehéz számomra ez a kérdés, mert a, a például most jelent meg nemrég a jelenkorban egy olyan vers, amire rájöttem, hogy az első verziója az 2006-os talán, és... El is felejtettem, hogy, hogy ez már ilyen régóta húzódik, és uh, igazából hogy általában véve uh, valahogy az tartom jónak, hogyha ez egy szöveg így ilyen sokáig uh, érlelődik, mert uh, mert például most is majdnem uh, felolvastam egy szóismétlést, és hogy ezek ilyen zavaróak számomra, de hogy a uh, hát lehet, nem, nem. Az is lehet, egy te, válasz, te, te hogy a te a ember. ember. Hát, doktor, itt nem írnék belőle, de azt látom, hogy mondjuk az arányok, mint hogyha, Tehát megint ezzel ülök, ez az alanyiság és a tárgyszerűség, hogy egy kicsit a, a hangsúlyok mondjuk egy máshova kerülnének. Tehát mondjuk a, tehát a játékosság is más jelent, mondjuk most az elégikusság is más jelent. Tehát én érzek egyfajta pici ilyen érődést, oxidálódást, vagy nem tudom, egy picit ilyen tisztább most például szerintem a hangod, vagy uh -huh. kevésbé keresi. De lehet hogy azt is mondani, hogy te iroda seket is nem nézel föl, mert amikor az ember elkezdi simogatni az arcát és hatalmas szakállal van, nem is vetted észre, hogy neked megnőtt a szakálad, uh -huh. de ugyanakkor amikor tükörben nézel, akkor, vagy rá valaki, akkor meglátható. Tehát így értem, hogy amikor Aha. mondjuk egy kötetet összegyűjtesz, akkor mi alapján rostálsz? Akarsz-e valamiképpen egy picit uh, interpretálni? Hát uh, szerintem ez a tisztulás, ez, uh, ez ilyen belső, uh, um, vagy hát legalábbis remélem, hogy az, uh, hogy uh, hogy is mondjam, tehát hogy mondjuk mit tudom én 15 tizen, éve mondjuk ö, ö, talán azért tehát hogy egy, egy, mit én, egy kamaszosabb lélekkel ö, írtam a, a verseket ö, nem olvastam mondjuk annyit nem tudtam ö, mihez viszonyítani, eleve nagyon ö, hogy mondjam zaklatott ö, Időszak volt, és akkor mit tudom én, ez mostanában kezd. Nem ugye, úgy értem, hogy mostanában, hogy mondjuk az elmúlt öt évben kezd normalizálódni, vagy az elmúlt hét évben, nem tudom, tehát egy ilyen. Tehát a magánéletnek a, a, a változása, az, meg a környezetnek a változása, az nagyban hozzájárul ahhoz, hogy, hogy, hogy mit érzek. Leír randónak. Nem, mert egy időben nekem úgy tűnt, hogy számodra az irodalom, az egy arra való lehetőség is, hogy a saját kamaszkorodat lezárjad, vagy keretezd, vagy értelmezd, vagy fogyaszthatóvá, tedd, vagy nem tudom, meg, szabadulj tőle? Vagy? Hát igen, meg egy ilyen hiperventilálásra mm -hmm. egy, egy, egy alkalom. Mert például nem tudom, tehát most például azért is félek az ilyen élő ö, rádióadásoktól, mert hogyha mint te megkérdezik tőlem, hogy hogy vagyok, akkor arra azt mondom, hogy jó, vagy elkezdek így dadogni. De, de persze egy csomó minden válasz után eszembe jut sokkal-sokkal később. Akkor majd a következő zán alatt fogsz tudni gondolkodni, előtte most elolvasni fogsz még az az Apacél személy című versedet, úgyhogy következik Torockai András verse. Apacél személy Apa, próbálok visszaemlékezni az utunkra, ahogy autóztunk az üresen hagyott házhoz. Apa és én, mint egy versben. Egy karácsonyfa díszért mentünk haza a kedvencemért. Keresztül végtelen vidéken, síkságon. Próbáltam megjegyezni, miket mondtál. Évek óta tervezgettem, hogy felveszem valamivel, de ha nem mondom el neked, az olyan lenne, mint a kémkednék. Ha meg elmondom, biztos hogy beszélsz. Inkább megpróbálok figyelni rád. Meglepő, milyen pontosan emlékszik az ember egy-egy beszélgetés, beszélgetésre, ha akar. Egy kihallgatásról beszélt a 80-as évek, évekből, ahol minden szín harsogott, valahogy így mondtad. És ezt én is aláírom. Azt mesélted, nem tudtad, miért álmodik annyit az ember bizonyos évekkel. Másokkal, meg egyáltalán nem. Mint egy gyufáskatuja formájú kis, meg egy gyufáskatuja formájuk kis magnetofonról beszéltél. Arról, hogy a te, vagyis mikor, a mi kocsinkban össze, a téglagyárszínű vörös varburgban, hogy elmondjátok a célszemének, akiről adatokat hogy agy, gyűjtöttek, hogy adatokat gyűjtenek róla. Akiről adatokat gyűjtöttek azok, akik tőletek, a célszemély barátaitól próbáltak adatokat gyűjteni. Hogy igaz-e, amit kitaláltak? Hogy igazolható-e valahogy? Ti pedig elmondtátok a célszemének, hogy tudjon róla, hogy ti ebben nem vesztek részt, vagy hogy így vesztek részt benne. Aztán arról is beszéltél, hogy nincs idő mindenkivel tartani a kapcsolatot. A kórházban jöttél erre rá. Egész nap csak telefonálhatna az ember. Apa, szokásodat a megsemmisíteni, megsemmisítani. Volt is ide oda-haza irat megsemmisítő, irat, irat megsemmisítőnk. emlékszem, mint a bűnözőknek a filmeken. Nem voltál bűnöző pedig. Ártatlanul semmisítgettett meg irataid, mint aki nem szereti a végtelenségig gyűjtögetni a dolgokat. Illetve inkább ez úgy igaz, hogy időről időre felmerül benne, hogy megsemmisítené a felhalmozódott adatokat. És akkor minden további nélkül iratsemmisítőbe tűzbe dob bármit. Nagypapa rádiót, kórházi zárójelentést, adópapírokat. Azt mondod, mikor a kórház után hazamentél, mikor a kórház után egyszer hazamentél, és tépkedted szét a cetliket, neveket, elérhetőségeket, és írtad be a gépbe, a táblázatba, egyszer csak arra gondoltál, minek? De végül arra jutottál, talán jó lesz valakinek. A család összes fényképének bedigitalizálásával is így vagy-e? Vigasztalj minket, és vagy könnyebbséges. haragodat fordítsd el rólunk. Látás, a a dolgáidra, a úr, virgalmas dolgokat, érjen, <tos> A belső közlés mikrofonjánál Szegő János hallják, mai vendégünk Torocska-András író. Az előbb az ő zenekarának, a belső parancsnak a Tebenet Bíztunk című száma szólt. A zenéről majd, a majd az adás végén fogunk beszélgetni. Most visszakanyarodnék a prózához, amely a hűtőfürdő jelleggel Baj jobb, baj jobb. Ugye 2015-ben jelent meg az elbeszédés köteted, aminek frappáns módon a Búcsú Éhestőt címet adta. Tehát eleve a bemutatkozás egyfajta búcsú is volt. És itt is a személyesség egy meghatározó olvasási stratégia volt, mert mintha az alteregódat láthattuk volna ebbe a szövegbe. Ezen az első kérdésem, hogy ki volt akkor számodra éhes, kicsoda most, és hogy például ez a kötet a korábbiak tükrébe mennyire volt valami lezárás vagy valami tovább lépés? Uh, hát igazság szerint, uh, amikor uh, azt hiszem 17-18 éves koromban elolvastam a, a Kosszalányi-nak a, uh, esti kornél kötetét, akkor uh, az engem, mint nyilván sok, sokunkat, benyűgözött. És, uh, és... Van akinek akkor megy el a kedve az írástról szerintem, hogy ilyet úgyse tud írni, lehet, hogy neked akkor jött meg. Ne, ne, nem feltétlen akkor jött meg, de, de az, az mindenképpen lenyűgözött, hogy, hogy, hogy olyan volt, mintha akár most is írhatta volna, és hogy olyan emberekről jött, akik, akik tehát én nagyon magamra ismertem, és ilyen tudom, azonosulni tudtam ben, be, vele. És... És utána volt valami ö, pályázat, ami ö, nem tudom, valami kosztrányi emlékév ö, kapcsán. Ö, elkezdtem elkezdtem ö, arra pályázni, de, de nem készült el végül is ez az egész. És, ö, és utána el, hogy is mondjam, tehát hogy ez az éjjel Miklós ez ilyen, ö, annyira azért nem ö, vittem végig hogy, hogy tényleg egy ilyen alter legyen, mint mondjuk a Fekete Richard nek a, a királyodet, aki, akinek szervezett felolvasást is, és meg is jelent, nem tudom, szóval, hogy de, de valahogy is a... működik ez epikába, meg lírába bocsánat, hogy a szabadba vágtam, mm -hmm. azt hiszem egy ilyen alter ego, tehát a mindig meg is szólal, itt meg igazából a történeteit látjuk, mondjuk, vagy a nem tudom miért talán. Ja, igen, igen, igen. É, igen, és hát igazából elkezdtem ugye beleírni a, a novellákba, és elkezdtem ö, vele ö, mozogni, és, és az ő szemén keresztül nézni, de, de ö, hogy is mondjam, láttam is a különbségeket, és hogy igazából a verseknél is ez van, hogy, hogy, hogy azért a az irodalom, az, az nem egyenlő a valósággal. Azt kell tapasztalnom, hogy, hogy, hogy mit tudom én, az előbb felolvasott versben is mondjuk mit 30-40 év múlva, vagy ha, ha valaki ezt esetleg elolvassa, akkor, akkor meg aztán főleg nem fogja tudni, hogy mondjuk most ez hogy kapcsolódik, vagy mihez kapcsolódik. Illetve csomószor, aki őszinte az is öntudatlanul is hazudik, mert valahogy összerakja a valóságot magában, de az nem feltétlenül úgy van, vagy lehet, hogy akkor úgy gondolta, hogy úgy van, de utána lehet, hogy... De például más. a most készülő, vagy most összeálló novellás köteted is izgalmasan játszik a valóság lehetőségeivel, hisz három ciklusról van szó ebben a kéziratodba, amelyben van egy realista, egy mágikus realista, és egy fölötti vagy metafizikus realista rész. Tehát, mint hogy a plafonok így folyamatosan így egymásba épülnének, hogy éppen mit nevezünk mondjuk realizmusnak. Hát igen, és valahogy ezeket mondjuk én neveztem el így, mert azt láttam, hogy ez a háromfajta beszédmód az, ahogy az, ami, ahogyan én mondjuk egy novellát írok, és, és valahogy mind a három fontos volt, és akkor a igen, tehát így csináltam egy Érdekes ilyen... optikák minden esetre, hogy adott esetben egy hasonló dolgot, mennyire más hogyan érzékelünk mi is, hogyha más eszközökkel ábrázolod. Igen, és hát ez, ezek ö, ö, valamilyen szinten össze is függnek amúgy a, a novellák, tehát hogy mondjuk mit tudom én, lak, lakik, vagy lakott a szomszédságunkban egy néni, ö, aki ö, akinek a személye megjelenik a verseimben is, de megjelenik ebben a novelláskötetben is háromféleképpen, és, és hát a szándékaim szerint ugye, Tehát az, hogy is mondjam, tehát hogy ő egy néni, aki, akit én nem ismerek, csak beleírtam egy csomó helyre, és hogy szerintem, tehát hogy a vagy azt szeretném, hogyha az olvasó is azt Én már egy el, másik fog megismerni. Igen, Most igen. viszont legyen a három a hívó számunk, ugyanis most három rövidebb verset fogunk meghallgatni Torockai Andrástól. utána pedig zenen jön a saját zenekarától. Piros játszótér. A városháza felett egy zeppelin repült el egyszer. De hol van már az a hajó kiemlékszik rá? Én még láttam a helyét. Te már csak tőlem hallod és nem hiszed el esetleg. Azt hiszed, én találtam ki. A piros játszótér a városháza mögött volt. Én is már csak a helyét látom, pedig emlékszem. A nagypapa elvitt minket játszani, három unokáját. Akkor még én voltam a legkisebb. Kicsit szégyeltem, hogy nekem több, idő, több időm van, pedig nem volt több, ez hülyeség, de ezt akkor még nem tudtam. Homlokomon a kráter, a hinta alatti sóder hűlt helye. Sóderra volt teleszorva a föld, siettünk, elestem, Véreztem, elmúlt. A piros játszóteret megszüntették, a hintákat elhorták, a forgókat, várakat, mászókákat is. Fű van a súlder helyén, zöld fű. Olyan, mint egy régi csatatér helyén a rét, ami azelőtt rét volt, csak később lett csatatér, véres csatatér. Aztán kihalt város, mondjuk kötszállás temetője helyén az erdő, ami azelőtt erdő volt, csak később lett temető. Ne felejts! Ha ne felejts utcán, utoljára álmomban jártam. Ha ne felejts utca, zsák utca. Most egyedül maradtam a városban, mindenhol idegenek. Megyek a kivilágított utcán, a kutyák a kerítés, kerítések mögött ugatnak, a madarak félelmükben énekelnek, kezek a redőnyöket húzzák, a bokrok mögött éhes ragadozók. A rendőrök alszanak. Csak aki rossz van ébren, csak aki részeg, az van ébren, meg a többiek persze akik józan jók. Megyek a Nefelejts utcán bele a sötétségbe, mint egy élő halott. Felettem az alföldi ég, szikrázó csillagok, Józanodom. Tárgyak helyek. A kertkapunk műanyag, kertkapu műanyag hurka, befőttes ficak vasláncos polcai, relukszás ablak alatt a vaskos létetemek, balás szobájából a három torony képe, Útvonalak járnám füvön, mindig ugyanoda, ugyanúgy. A ház színe változásai, diófa törzsének vastagodása, terebélyesedése, faldarab, amit futva felugorva sem értem el, előszobaszagok, lépcső, ajtónyikorgások, csenzúgása, kutyaugatása, megöregedett, meghalt szomszédok, papa rádiójában az adás. Belső közlés mai adásában Torocki András költővel, íróval folytatjuk a beszélgetést. Az, előző, az előbb az ő zenekara, a belső parancs Lila kenguru büfé című száma szólt, ez pedig egy büfé méghozzá a Puskás-Ferenc stadion metroállomásnál a zenékről majd a műsor végén beszélgetünk. Te kritikus is vagy, szerkesztő is vagy, és úgy lesz észre, hogy kritikusként különösen érdekelt téged, hogy a populáris kultúrával mit lehet kezdeni, vagy miféleképpen lehet szóra bírni, vagy megnézni mondjuk filmek esetében. Úgyhogy a következő ilyen bölcsészkari kérdés az az, hogy hol látod most a lehetséges határokat az elit és a populáris kultúra között, és ez kicsit mondjuk visszakapcsol ehhez a kis nótához is. Uh -huh. Hát az, az igazság, hogy ö, bennem van egy ö, legalább 70 éves, ö, nem tudom, bácsi, aki, aki hogy is mondjam, az, az elit ö, kultúráért így a botjával bármikor lecsap bármit, hogyha esetleg, nem tudom, a populáris kultúrával próbálnak keveredni, az elit kultúra, de ettől függetlenül uh, meg rémésztően, uh, hogy is mondjam, uh, kevéssé vagyok olvasott, és, uh, hogy is mondjam, kevés, mint egy könyvet olvasok például, vagy, vagy nem tudom, klasszikus, tehát hogy, hogy nevetséges uh, lenne az elit kultúrát uh, most így uh, nem tudom, karda és vassa a védenem, de hogy Közben meg szeretem is, de más, más a másik dolog, ami miatt nevetséges lennem, hogy, hogy a populárs kultárt, azt, azt szeretem, ha bár azt nem szeretem, hogyha a popularitást, vagy egyáltalán csak a népszerűséget a minőséggel összetévesztem. Tehát, hogy a, attól, hogy még ö, sokan megnézik, mondjuk mit tudom én, az új Star Wars filmet, attól az még nem lesz jó. Ö, csak hogy mondjuk filmeknél uh -huh. maradjunk. És ö, engem például zavar, hogyha ha úgy beszélünk, ö, tehát hogyha ezt érvként hozzuk fel, hogy de hiszen ugye, és akkor erre mondják, 600 hogy 600 milliárd légy nem tévedhet, igen. <gül> igen. ami most az, az a legyek meg állatok, akkor most a, te a macskát hoztad példának, hogy egy macska konkrétsága érdekes az adás elején, közben meg, ha jól tudom, a legújabb verseid egy Vili nevű kutyáról szólnak, aki a te, te kutyád, és most ő áll a költészetednek az ilyen már-már Oroveciánus mániás középpontjában. <gül> hát, igen, de azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy elég rossz verseket írok a kutyámról, de egyszerűen, hogy is mondjam. Tehát, hogy uh, annyira kitölti a gondolkodásunkat uh, a barátnőmmel, Ildivel, hogy, uh, hogy más esetet tudok gondolni, csak, csak a vili ennek a szobatisztaságára, vagy a étel megtagadási uh, procedúrára, vagy. És, és, de ez jó dolog. Majd várjuk amúgy. a Japán vacsora című verset. de <gül> még egy műfajta érintsünk az utolsó blokk előtt, ha jól tudom, meséket is írsz mostanában, félkész meseregény is van a tarsajodban, ez egy újabb kísérletezés, vagy ezt is a kutyádnak írod? <gül> Lehet, hogy a kutyámnak írom ezt is, de hát, hogy is mondjam, hát ez biztos, hogy nem gyerekeknek írom a, a a meseregényt azt sem biztos, hogy írom, mert elég régóta nem nyúltam hozzá, tehát nem, nem folytattam, de, de, de elég nagyra vágyó terveim vannak, vagy voltak vele, és azt mondjuk gondolom, hogy, hogy az ilyen fél, félik hagyott tervek, azok vissza érnek, mint ilyen kísértetek, tehát hogy nem hagyják, hogy ne fejezzem be őket. Mondjuk attól tartok, hogy van egy, van egy ilyen gyerek ö, ö, anekdota, vagy hogy mondják, ezt, hogy ez történt rólam, hogy a, elmentünk a strandra, és akkor, a, még nagyon kicsi voltam, és elaludtam, és ö, ö, amikor mementünk haza, akkor hüvöltöttem, hogy íz, íz, és ugye mutattam a víz irányába, hogy szeretnék most már fürödni, és hogy mondjuk lehet, hogy, hogy hamarabb mit talán, hallok meg, mint hogy befejezzem a, a, ezeket a terveket, tehát hogy ez könnyen előfordult, hogy annyi időm azért nincs, amennyire. Nekünk sincsen, de még visszatérünk, nem is kísértetként a kísérlet című dalad előtte meghallgatjuk a két utolsó versedet a mai adásban. Meg kellene állítani Láttam Ildivel egy autót, kis pontó vagy smart volt, nem tudom pontosan. Sötét volt, a gellért egy lábánál a balog lejtön, kapaszkodtunk fel. A kocsi meg lefelé gurult csendesen, nem zúgott a motorja, nem volt bekapcsolva a lámpája sem, éppen mint egy krimiben. Aztán megfordult a fejemben a gondolat, hogy nem is ül benne senki, azért nincs kivilágítva, azért nem jár a motor. És tényleg nem is ült benne senki, meg kellene állítani, mondtam Ildinek, és tettem felé pár lépés, de hogy állítok meg egy több gépet, a Punto vagy Smart, meg csak gurult, gurult, egyre gyorsabban, és jött egy kanyar, de a kocsi ment tovább, ment tovább a Smart vagy Punto, Punto vagy Smart, neki a falnak, meg egy csemete fának, azt hiszem ez a nevük írtózatos pusztítást végzett. Közelebb mentünk, nem tudom miért, a balesetekhez szokás közel menni, de itt nem ült a kocsiban senki, és a közelben sem volt senki. Tehát nem is, nem is sérülhetett meg senki, mint mi múlik ez, kérdezte később Ildi. Nem tudom, feleltem. Bámult, bámultam a baby -on board matricát a hátsó szélvédőn. Biztos, kéz, biztos a kézifék, mondtam. Szólok a rendőröknek. Te lemerült a mobilom. Ildi meg otthon hajtta a saját, sajátját, véletlenül se hívják. Végül tovább sétáltunk és beszélgettünk tovább. Tervezgettük közös jövőnket, veszekedéseken veszekedtünk, olykor megöleltük egymást, nem jegyeztük meg a rendszámot, végül is nem is történt semmi. Mit mondhattunk volna a rendőröknek, most sem tudom. E, GTA. Ezt a, ezt a verset Nagy Gábor Tamásnak ajánlom. Aki egész nap csak gta más, máshogy nézi a világot. Megölni minél több járók előtt, és minél jobb kocsiban száguldozni menő. Félni, hogy egy serif lelő, ezért hamarabb lőni le őt. Vagy egy helikoptert várni bazukával, vagy mozira várókat sticky bombmal, egy dobással, esetleg elkötni egy tankot, kamiont, zeppelint, vagy egy szállított, ha Isten is megsegít. A világ egészen más annak már is, aki na egész nap 120-szal furikázik, aki egész állónak csak gétiázik, furcsa lesz annak aztán a zöldet kivárni. Nem kiszedni a civileket kocsikból őrület annak, nem megtenni bármit, amiért amúgy életfogytot adnak, legfeljebb meghalni és újrakezdeni egy kórházban, tömegmészárosként, egy velencei luxusvillában, de ugyanakkor egy amerikai kisvárosban beszívva, üvöltve átmenni az autópályán, aztán lassítva nézni, hogy kiírják vésztid, vagy éppenséggel, mint benő, csak úgy nyugisan, egy kedilekkel krúzolva csinálni az egészet mégis, megállapodni abban, hogy talán ez, lassús, hogy ez a lassúság a legmenőbb. Aki valaha is gta más, máshogy látja a világot. Én csak... Zorockai András költővel és íróval a belső közlés majdásának utolsó beszélgető blokkjához érkeztünk, és akkor rá is térünk a zenékre, és egész adás során a belső parancs és külső kényszerek együttes kombináció számait hallottuk. Mióta van ez az együttes, kikből áll ez az együttes? Úgy tudom, hogy itt a parancs és a kényszer az két külön szemét is takar, vagy több szemét. Igen, ez úgy van, hogy a belső parancs az én vagyok, és a többi, többiek a külső kényszerek Hát ez 2012, vagy, vagy három környékén kezdtem el otthon rögzíteni ilyen, ilyen dalokat, amikor az Etus nevű zenekarom, ami nem az én, csak az én zenekarom volt, ilyen pörzsem feldolva a zenekar, felosztott, és akkor utána, meg a, egy másik zenekarom is felosztott, teljesen mindegy, és akkor elkezdtem otthon számítógéppel rögzíteni a, a dalokat, Hát nem mindegyik, hogy mondjam, rádióképes, meg hát ezek ilyen barkács, barkács dalok, tehát hogy... De te ugyan nem stúdióban... teljes értékű műalkotásnak érzed mondjuk, mint a verseidet, meg a novelláidat? Tehát... Hát egynémelyikkel többet, több időt töltök el, mert ebben nagyon-nagyon bele lehet csavarodni, hogy, hogy valamit szeretnél hallani, és, és nem azt hallod, és és újra, mivel újra veheted, bármikor, ezért újra is veszed, veszel egy újabb mikrofont, ami jobb, és akkor újra veszed az összeset, amit eddig vettél fel. Veszel és egy nagy levegőt. Veszel egy új... A levegő. szövegeket is te írod? Igen, igen, igen, és azok nagyon-nagyon fontosak. Például az új lemez, az a második csapás, az... Az, az egy ilyen haláfélelem kapcsolatos uh, lemez lesz. Ezért is uh, szerepel rajta, te benned bíztunk. Uh, dal, például, meg ez a kísérlet című is. A versek pedig szerintem sokszor az életfélelemről szólnak. Ezzel is érkeztünk mai adásunk végéhez. Vendégünknek, Torotsky-andrás költőnek és írónak nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, felolvasta a megjelenés előtt álló verseit, és elhozta magával zenekarának a dalait is. Így most tényleg a saját zenéket, a belső közlés többszörösen is érvényes lett. A jövő héten Marton Éva várja önöket Dalos György Íróval. Hallgassák továbbra is a Klubrádiót, és ne felejtsék el beállítani a Facebookon, hogy a klub Rádió híreit továbbra is láthassák. Erről hasznos részletek a rádió Facebook oldalán találnak. Én most a hangmester Fajcsik nevében is megköszönöm a figyelmüket, és búcsúzom. További szép kívánok. A műsorvezetőt Szegő János hallották. Belső közlés Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés